Egin hun, koronabirusa goa, koronabirusa behea, zungat hitz ez dutugu entzun egin hoietan. Hoi aldiz hitzi gabeko istoia batetaz hitz egina hideiziet. Dokumental bat, argia puntu eus atarian edien dezakeziena beti bezala eta izena marea urdina. Egin argitzen denian hainbat igeskalai eskalai portialat helzendia. Botza begi hartan bena inkitxka ebai. marea urdina sei harkaldia egiteko prest diade. Emaste eta gizon hoien artian badia autismoa dien hainbat gazte. Neoprenuak jaunxi eta haiengana sarzite dokumental honen bidez. Hitzik ez, korpitzak baizik, itsasua eta gu. Lauehin igeskalai hurretat sartu zien aldika, joutan hoigei lagunez osatutako taldetan artean autismaz hunkiak dient zumait eta ben familietako zummaite bai. Bi .000 eta zen. Igesskalaiek gipuzkoako kostaldia seiharkatu zien, debatik zuaiala, zuaiiatik zagrautzea, zaautzeik donostia, handtik pasiarat eta ondagibian irgenttu zienen baiientia. Portu gusietan, gentia haidu. Huretan zabiltzanei eskuzapartaz, batzari egiteko. Bidiane, kostaldeko mendien gainian. Itxasualate maiten dien pataren gainian, gentia, eskuzapartaka. Bilaje gusia itxasotik gravatuik izan zen. Geiskalaiak ritmo handiz badabiltza. Astebu bakots batian, ebilbide gusiaen egiteko. Kilometro eta kilometroak yuhinen artian. Lauzentek Marchan SA-zien herriekimen hau igeska egitia maite dien hiru gizon eta emazte bat. Hoien artean errambesala autismoa dien seme aljaben gurasoak. Jugaz dien pasione nahi izan die ekimen hunetan autismoa dien pertsonen gizarteratzia aldarrikatzeko. Itxasuak berdintzen gutu. Huretan bat gia. Hoi izan da mesia. Helduia, denek parte hartzia eronka hausartu juntan, autismoa dienek eta autismoa ez dienek. Irudiek diek ez tiek hitzik behar. Ederra da kostaldia. Arre ederrago, Igeiskalaien ahalegina itxasbizian yu hainen artian aitzina eta beti aitzina egiteko. Dokumentalian ikusten dia, itxasbizian, nuistenka, geldik eta alkar besarkatzen nahi. Alkar laguntzen e, indarak berriz batzeko denak xano heltzeko portiala. Marea urdina antolazalek haudiote. Autismo dien gentek myndia manea esberdin batetan konprenitzen die eta bisidie. Benazumaitaldiz adibidez hurretan gue myndia eta siena kutsatzen dia. Bi mundiak elkartzeko egindugu Marea urdina. Dokumentala argiako webgunian izena Marea urdina. Biharrarte...